Як нежданий гість спробував відкрити рота, де одиноко світився білим посеред жовтуватих, вставлений нещодавно передній зуб. Зрозуміла, треба налити. Валя, ти чоловік. Ти чоловік і завжди була чоловіком. Ти завжди мене розуміла, не те, що ця моя теперішня, тільки гавкає. Повір, валюнчик, що за жінка тільки гавкає. Доброго слова від неї не дочекаєшся. А я людина творча, я потребую ніжності. Ти одна, ти одна мене розуміла. А я, дурень, не розумів. Ти розуміла, а я... Ясно, ти чого прийшов, Доброчинський, випити? Так, налила вже лікувальну, але вранці тобі більше все одно не можна. Ні, Валюнчик, я не буду більше. Я взагалі прийшов, добрі люди допомогли. Я хочу... Ні, і ти не повіриш. Грошей хочеш – не дам. Зараз покличу хлопців – спустять зі сходів. Просто із сьомого поверху й спустять, а можуть із балкона. Ти переплутав, Стаси. Я вже не твій валюнчик. Я Валентина Даугель. Німецька громадянка. Все зрозуміло? Ти громадянка... Отопілий погляд синіх колись очей Стаса ковзав по обличчі колишньої дружини, не знаходячи якоїсь зачіпки, щоб зупинитись. Здавалося, її слова він розуміє з п'ятого на десяте. «А чому мені ніхто не сказав, що ти громадянка?» «Ні, хтось сказав, але казав, що у тебе чоловік німець». «Дідько б тебе узяв, Стас, хіба так важко зрозуміти? Чи ти вже цілком пропив голову? Як ти мене знайшов? Теж добрі люди допомогли». Валентина, лиха, невиспана, з відчуттям нодоти під грудьми, яка виникала не щодня, а тільки коли їй доводилось прокидатись, не з власної волі. Виглядала лютою, немов тигриця. Її рожеве величко ані трохи не змінилось, не зблідло, не набрякло, не схудло, тому зовні ніхто й не здогадався про її стан. А словесно повідомляти славетному відомому на все місто шанувальникові домашніх вогниж та колискових пісень про невчасність його візиту і про причини цієї невчасності виглядало настільки зайвим, що Валя вирішила не витрачатись на слова. «Кажи, чого треба?» «Я б хотів, я б просив, грошей не дам». Вона вже почала натискати на кнопки телефонного апарату – щоб викликати хлопців, які неподалік і тусувались. На автостоянці завжди можна було знайти відповідний контингент, особливо вранці». Станіслав жестом попросив не робити цього. «Я зараз піду. Якщо ні, то ні. Я просто хотів, хотів закодуватись, розумієш? Щоб більше не... Ну, ти розумієш. Але кодування коштує грошей. А в мене зараз немає такої суми». Ні, ти не думай, я не бідний, не бомж якийсь. Я просто зараз не маю такої суми. Я заробляю. Мене он на зйомки у кіно запрошують. Запрошували. Змінив тон Станіслав, згадавши, що справді запрошували. Та різниця між фотографією кількарічної давності і його сучасною фізіономією так разюче впадала у вічі, що на роль романтичного героя його можна було запросити – «Хіба у чорну комедію?» «Закодуватися? І більше не пити?» Валентина без вагань дістала із сумочки гаманець. Відлічила необхідну суму. Поклала гаманець на місце. «Віддала гроші з легким серцем, без жалю, в надії, що робить добру справу». «Бери, може, ще втримаєшся?» «Від серця даю». «Я взагалі бажаю тобі, Стасе, тільки добра». Бажаю, щоб ти знову став таким, як раніше, молодим, красивим, щоб знову грав Ромео. Дякую, Валюнчик, дякую, а можна, а можна ще водички? Знаєш, Франці горить усе. Валя добре пам'ятала, що таке сушняк. Нещасний, нещасний він чоловік, Станіслав. І жінка, що живе з ним, також нещасна. Згадала старе, аж плечима здвигнула. «Господи, твоя воля, дякую, що вчасно напогумив, звільнив, дав новий шлях, а то б і пропала отак!» Хотіла налити мінералки у склянку, та передумала, винесла пляшку. «Пий, лікуйся!» Станіслав заметушився, схопив мінералку, немов найдорожчу з горілок, подякував і швиденько, наче його гнали в шию, зник. «Якось заскоро зник!» Валентина очікувала, що він іще поп'є їй крові, а він пішов так швидко. Вже потім у магазині